3Н. Повернувся я до стюардеси. Лівий коридор похмуро кинула вона і почала закривати двері. У 777-му десять паралельних ліній крісел, які скомпоновані в три групи за схемою 3-4-3 і, відповідно, два проходи зліва і справа. Я нарешті зайшов у салон, але спинився, не зробивши й двох кроків. Наче наткнувся на невидиму стіну. Пригадайте, що ви бачите, коли заходите під час посадки в салон літака? Маю на увазі під час нормальної посадки. Пасажири топляться у проходах, відшукують свої місця, пакують габаритні клунки, які на реєстрації невідомим науці способом Вдалося замаскувати підручну поклажу. На верхній багажній полиці, де хто вже починає розпивати, придбані в дютіфрін напої, народ рухається, штовхається, свариться і розмовляє. А тут мені аж плакати схотілося, всі сидять темненько, рядами і застебнутими ременями безпеки. Ніхто не ходить у проходах, ніхто не сопається вздовж рядів. Чотири сотні пасажирів з усіх куточків світу, котрі чекали 40 хвилин, поки я спав у терміналі за три метри від виходу на посадку номер 56. І всі ці чотири сотні дивляться на мене. Якби від людських поглядів можна було зайнятися, я б там за лічені секунди спопелів. без дурні. Як ви розумієте місце? 63Н було далеко не в носовій частині лайнера і навіть не посередині. Пасажири Air New Zealand мають можливість пройти онлайн-реєстрацію на сайті авіакомпанії задовго до виїзду в аеропорт. Попри те, що реєструвався на рейс до Шанхая одним з перших, я отримав місце аж в останньому ряду. Поки йшов, думав, порвуть. «Серйозно, чуваки, я не перебільшую!» Схопився руками за лямки наплічника і підняв їх до вух, таким чином хоч трохи ховаючи голову. Не підводячи погляду від палуби літака, посунув уперед. Люди за мою спиною щойно минав їх, починали шепотітися і цокати язиками. Звідусіль підіймалося зітхання, у яких змішалися полегшення, презирство і відраза. Зрештою, хтось не витримав і запустив крізь в салон громоподібне «фак пауза. Я задріпотів швидше, трохи згодом у спину полетіли те ж саме, але хором. В унісон горлали щонайменше четверо глоток. Господи, думаю, закосивши губу, мені ж із цими варварами летіти дванадцять годин. Повіся же, стопудово повісять, сам би так зробив. Уночі, коли стюардеси ляжуть спати, зрештою дістався свого крісла. Скинув рюкзак, боїнг тим часом рушив з місця. Заходився відтуляти кришки відділень для ручної поклажі але не знаходив жодного вільного місця, поки звідкись із хвоста вигулькнула інша стюардеса і, сердито надувши щоки, забрала мій наплічник, понесла до себе в комору. Я сів у крісло, поспіхом розірвав пакет із ковдрою і накрився з головою, так хоч трохи безпечніше. Попервах було страшно, сусіди тихо шепотілися, Підкреслено відсовувались від мене. Чоловік, що сидів праворуч, гнівно чмихав, неначе наче перепрошуючи решту пасажирів, вибачте. Якби не правила безпеки, що вимагають бути пристебнутими під час зльоту, я б устав і летів далі стоячи, тільки б не сидіти поряд із цим убожеством, а уявіть, що було б, якби вони знали про мету мого прильоту. Мене б там точно лінчував. Тож я сидів тихенько І глипав на них Не мов миша з нірки. Час від часу Миролюбно посміхався І смикав плечі. Простіть я не хотів, А тоді заснув. Відключився ще до того, Як лайнер відірвав Носову стійку від злітної Весь політ, Всі дванадцять годин до Шанхая я мстився їм гуркотливим, заливистим хропінь. Політ додому став новим рекордом. 33 години в дорозі, 24 з них у повітрі. Хоча в цілому все минуло без пригод, якщо не рахувати відсутність транспортної стійки в аеропорту Шанхая, через що мені довелося отримувати на ходу семиденну китайську візу спускатися в зал відльотів і проходити чек-ін 7 травня о 22:30 за київським часом я вступив у митну зону міжнародного аеропорту Бориспіль велика новозеландська авантюра закінчилася